Det andliga templet kapitel 2 verserna 4 till och med 10 4 När ni kommer till honom den levande stenen ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom 5 då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. 6 Det står ju i skriften: "Se, i Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den skall inte stå där med skam." 7 Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten? Åtta. Ett stenblock man stöter emot, en sten man snavar över. Det stöter emot därför att det inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Nio. Men ni är... Ett utvalt släktet. Kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat till från mörkret till sitt underbara ljus. Tio. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.